Luca 20 într din acele zile, când învăța Iisus norodul în templul și propovăduie Evanghelia, au venit odată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii. Și i-au zis, spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucră sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le zis, am să vă pun și o întrebare, spuneți-mi,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 Îl va spulbera? Preoții cei mai de seamă și cărturari căuteau să pună mâna pe el, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pe ce puse răcă Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Au început să pândească pe Isus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt nepehăniți, ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat,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 Da-ți dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Unii din saduchiei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Isus. Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise, dacă moare fratele cuiva avă nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui se ia pe nevasta lui și se ridice urmași fratelui său. Au fost dar șapte frați, cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat și al treilea și tot așa cei șapte și-au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci la înviere nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă.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 când numește pe Domnul Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci a celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Umii din cărturare luau cuvântul și au zis, Învățătorile, bine ai zis! Și nu îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Isus l-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David, căci însuși David, zice în cartea psalmilor,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 Și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochiul lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor o mai mare o sândă.